Ганна Арсенич-Баран. Музька. Історія одного життя. Роман в новелах. Читає Лілія Духно. Розділ перший. Баба Марта. Марію вже так ніхто не називав, бо ніхто не пам'ятав тут того часу, коли вона була Музькою. Її ровесниці забули це ім'я, а молодь просто не знала цієї жінки, яка щойно приїхала до старої великої хати на горі, Яку невідомо з яких часів називали маєтком Маєток тепер мав сумний вигляд Бо всі лихоліття, що майже протягом століття пролітали над ним Не могли не залишити хоч якихось слідів Цей дім, якби вмів говорити, розповів би не одну історію Бо саме будинки знають усе про своїх господарів та їхніх гостей Саме будинки бережуть на своїх стінах, горищах у своїх підвалах не просто карби-доль, анімі-свідчення про людей. Як і 50 років тому, маєток стояв гордо, незважаючи на почорнілий дах, облізлі віконні рами і потрісканий поміст. Марія дивилася на свою спадщину і думала, до чого першого прикладе своїх рук – до зарослого і давно не торканого квітника, брудних віконних шиб чи занехаяної криниці. Вирішила розпочати з криниці Бо води треба негайно А квіти і вікна можуть ще трохи почекати Цій жінці ніхто б не дав її віку У своїй 60 Марія мала моложавий вигляд І струнку статуру Час не познущався над нею І це дуже тішило жіноче самолюбство Ще й зараз чоловіки зупиняли на ній свої погляди А в молоді роки муська була красунею Хоча, може, то була не така вже й писана краса, а швидше якась внутрішня наповненість висвідчувала на обличчі натхненність і миловидність. А ще ця її прозорошкірість, яка одразу виказувала білу кістку і блакитну кров. Цього не можна було прикрити нічим, ні вмінням куховарити, ні талантом до життя, ні чорною роботою на городі. На ній не осідала осуга побуту. Щоб Марія не робила, її руки завжди були білими. Вона помітила, що, напевно, кожна жінка подобається або не подобається чоловікам певної професії. Спочатку не могла збагнути, чому так, а потім із віком дійшла, що то, очевидно, фах накладає відбиток на смаки. Марія завжди подобалася художникам і музикантам а ще, як не дивно, сантехнікам і юристам. Коли думала про це, завжди ставало смішно. Вигадана нею теорія, доведена експериментально лише на одному прикладі, мала кумедний вигляд і якби про неї розповісти якомусь психологові, той би вочевидь, поглузував. Та Марії самій часто було смішно, коли в чергове її висновки підтверджувалися. Чому вона сьогодні згадала саме про цю свою теорію, не знала. Часи настали такі, що не до дурнуватих теорій. Світ, який ще недавно здавався всім хоч і не ідеальним, але хоча б відносно затишним, став ворожим і злим. Ні-ні, не світ став таким, а люди в ньому. Тепер вона стоїть на цьому подвір'ї і скитається на лелеко, що прилетів до свого старого торішнього понівеченого з зимою гнізда. Завтра сюди мали приїхати чоловік, син з невісткою й онуком, та старі басисті, і Марія мусила навести хоч якийсь лад у покинутому маєтку. Маєтком цю садибу почали називати від першого дня, коли родина судді Колонкевича почала будувати цей дім. Тут таких великих хат ніхто до цього не клав, і село, у якому ніколи не було панів, охрестило будинок маєтком. І хоч дім будували з дерева, усе одно селянам здавалося, що росте в них на горі небачена кам'яниця. Суддя Кулонкевич належав до тих панів, що не пишалися своїм становищем, тож горяни полюбили його за тепле слово, мудру пораду, а часом і допомогу в якійсь юридичній справі. Пан Григорій хоч і жив у місті, але свій маєток у селі дуже любив, і коли випадала вільна частина, збирав свою родину і приїжджав у сосничів, щоб відпочити, набратися сил і, як сам казав, напитися доброго теплого молока. Може, через те, що так любив він цей продукт, обличчя й руки пана судді були білими, аж прозорими. Запечені на сонці, обвіяні гірськими вітрами сосничівці, завжди дивувалися з білизни панової шкіри. Суддя Кулонкевич був красивим чоловіком із якимись ніби аж жіночими рисами обличчя. І його єдина донька Мирослава була дуже схожа на свого татка.